Ночі лише прийшов до тями. Образа і біль вибухали, І рвалися з нього ненависть до пана Семена, Який, здавалося, йому любив його, Данила, Який же, попри все, був до нього такий добрий, Хто завгодно, тільки не ти, Останньому жовракові дам, ось так, ось як. І він так і лежав під самими дверима у клуні, там, звідки в останній, побачив ганен погляд. Очі його звикли до темряви, і він зрозумів, що повинен щось робити, якось діяти, бо все одно кінець, та лишиться отакось знищеним і розтоптаним. Ні, ніколи. З в'язними руками він спробував було перетерти мотузку об двері клуні, але то було марно і раптом згадав, що біля дверей із правого боку хтось лишив косу. Він докотився до кутка, де мала стояти коса, і вона була таки там. Добре, тепер розрізати мотузки на руках було вже неважко. Незабаром він був уже вільний, але він підвівся на ноги то мало не впав знову, страшенна слабість охопила його. Сорочка і штани прилипли до тіла від запеклої на ранах крові, і кожен рух причиняв зараз Данилові біль. Але ніколи було думати про це. Завалось навіть, що біль тримав його при свідомості, і раптом усе стало зрозумілим, Сварить «Старий сварид Сокира, ось його повірш, останнє і найсправжніше!» Дістатися на гору у Клуні було нелегко, але мета була така, що означала зараз єдиний спосіб вижити, і це вирішило усе. Звідки взялися ті сили, гадки не мав Данило, коли згадував усе, що сталося, але дістав сваридів з горток і виламав з допомогою ножів, і шаблі дошку у стінці клуні і видобувся назовні. Потім прокрався до стайні і вивів коня, свого улюбленого, найкращого, ним Данилом Викоханого. Вивів тихесеньку, боячись, аби кінь не заїржав раптом. Але здалося, той розумів господаря, бо йшов слухняно і тихо. Кинув останній погляд Насадив у пана Глимбовського Данило, і не вирухнулося у ньому нічого зараз, крім гніву, нависті й образи. Згадав слова старого Свирида. Перед тим як забратися на коня заліз у клоню, і видобув вогонь красалом просто на солому, яка мить і вже зайнялась, ледве Данило встиг відскочити у. Пророблений ним отвір у стіні, бігом уже, хоч і хитався, доскочив до коня і вже мчав верхи дорогою у напрямку лісу. Озираючись раз по раз, коли раптом полум'я звилося вгору гору над панською клуною, і лемен почувся у дворі, але то вже звіддалік чув Данило, бо ніс його кіню перед геть від панів, геть від принижень і геть від такого високого. І такого короткого щастя. Опришкова зброя була при ньому. Опришків заповіт палав зараз перед ним великими червоними, як заграва, що лишалась позаду словами. За волю, за справедливість, за вірність. Опришковою стала тепер Данилова дорога. Так і пішов він лісами в Незабарі, уже переслідуваний зусібіч, як бунтар і опришок, палій іконократ, розбійник і злочинець. Він мав єдину мету тепер – вибратися із Поділля і Волини, чим швидше вибратися із поліського владування в єдину зараз для нього мрію на Запоріжжя – на низини Дніпра, де розповідають, Кобзаріжувать вільні козаки, Що називають себе запорожцями, Де немає панів, Де усі брати і товариші один одному, Де воля і безпека, І лише твоя власна сила і мужність, Тобі підтримка. І де у боях із турками татарами Здобувають козаки славу, Де на човнах-чайках Дістаються з самих турецьких берегів, Воюють із бусурманами, Боронять простий люд України від нападів кочовиків і турків.